Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ba'du, kallal musannifu rahimahullahu ta'ala Fi kitabih, istima'ul juyushi al-islamiyya Ala harbil muattila wal jahmiya Wa qala Hisham, haddasana Muhammad ibn Shu'i bin Ibn Sabur Haddasana Abdurrahman Ibn Sulaiman Haddasana Sa'id ibn Abdillah Al-Kharashi Al-Qadi Annahu Samia Alhamdulillah, yahdahsu an haris al aqwar. Yahdahsu? Yahdahsu? Yahdahsu an an an al haris al aqwar. Yahdahsu? Yahdahsu an al haris al aqwar, an Ali an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yarfahu. "Qala inna Allah ida askanah ahla al al jannah, wa ahla nari al nara." بعث الى اهل الجنه الروح الامين فيقول يا اهل الجنه ان ربكم يقراكم السلام ويامركم ان تزوروه الى فينائ الجنه وهو افطح الجنه تربته المسك وحيصابهه ويسابهه الدرر وحصا وحصا وح وحساباؤه الدرو والياقوت و وشجره الذهب الر و الرطب الرطب وورقه الز الز مرت فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين فثم يجمعهم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbi surah lilsadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli para jemaah sekalian kita akan lanjutkan semoga inilah pembahasan yang akan menutup ya dalil-dalil daripada sunnah rasulillah mengenai 'ulu Allah, Allah di atas ya dan semoga kita akan dapat lanjutkan kepada bab berikutnya itu perkataan para sahabat tentang Allah Jalla Ala di atas ada beberapa hadis bersisa ya qala hisham berkata hisham hadatsana Muhammad ibnu Syuaib bin Sabur ya Hisham berkata Muhammad bin Shuayb bin Sabur mencitakan kepada, kepada kami, Qala haditha Nabiul bin Sulaiman." Dia berkata Nabiul bin Sulaiman mencitakan kepada kami, Qala haditha Sa'id bin Abdullah al-Khurasil Al Qadhi." Dia berkata Abdullah al-Khurasil Al Qadhi Saeed bin Abdullah al-Khurasil Al Qadhi mencitakan kepada kami, "Anhu sambil Abu Ishaq al-Hamdani hamadani yahdithu Halith Al-A'war bahasa dia pernah mendengar Abu Isa al-Hamdani mengrewritekan dari Abu dari Al-Harith al-Awar an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dari Ali bin Abi Talib ia Ali mengangkatnya kepada Nabi Sallam maksudnya ini adalah perkataan Nabi Inna Allah idha askana ahla Jannah til Jannah tetkal Allah telah menempatkan semua penduduk surga dalam surga Wa wahla narin narah ketika Allah telah menempatkan semua penduduk neraka dalam neraka ba'atsa ila ahli jannatin ruhul amin maka Allah mengutus kepada penduduk surga Jibril yang namanya adalah Ar-Ruhul Amin fa ya ahli jannah maka Jibril berkata kepada penduduk surga wahai penduduk surga inna rabbakum yuqri'ukumussalam sesungguhnya Tuhan kalian menyampaikan salam ya kepada kalian melalui-ku murukum an tazuruhu ila fina'il dia memerintahkan kalian untuk mengunjungi Allah tabaraka taala ya fi fina'il jannah kalian temui lah Allah subhanahu taala di ya, hamparan daripada hamparan surga kata-kata fina biasanya adalah halaman yang ada di depan ya rumah itu namanya fina wa huwa abdhul jannah makhsul sini adalah taman yang terhampar di tengah-tengah surga turbatuhul misku yang mana debunya itu adalah misik misik sejenis parfum yang paling mahal yang terambil daripada ya bukan dari bunga tapi daripada minyak yang diambil daripada binatang rusa dengan cara tertentu minyaknya begitu harum jadi bukan dari bunga namanya al misku ada Adapun kerikil-kerikilnya taman tersebut hamparan tersebut debu-debunya adalah apa tadi misik ya, di dunia ini ada juga farfu misik ada misik putih, ada misik hitam tapi tentunya tak sama dengan misik di surga misik di dunia ini kadang bau yang hitam itu kadang tak sanggup kita makainya ya Musik putih itu pun ya paling tiga menit hilang. <laughs> Tinggallah bau keringatnya. Adapun di surga ya subhanallah. debu debunya adalah musik Ya wa hasba'uhu adapun kerikil-kerikilnya ad-durru. Permata-permata, wal yaqut dan yaqut yakut termasuk daripada jenis al-ahjarul karimah batu-batu mulia ya, ada batu-batu mulia yang harganya mahal kadang lebih mahal daripada emas, dan ternyata adalah yakut, al-yakut ya wa syajaruhu zahabu al-rutab, dan ada pun pepohonannya adalah pepohonan dari zahab emas ya, al-rutab yang basah yang segar ya. warizquhuz zumurrud wawaraku afan wawaraku az zumurrud ada pun daunnya adalah dari bahan zumurrud juga termasuk daripada jenis ya, bebatuan yang mahal zamrud zumurrud fayakhruju ahlu jannati mustabshirin mesrurin ketika jibril suruh mereka bertemu berkumpul di taman daripada taman surga Maka mereka pun ahli surga ini keluar menuju tempat tersebut hamparan terbentang dalam keadaan bergembira, ya suka cita. Fathma ijma'u maka di sanalah mereka berkumpul semuanya Allah kumpulkan mereka semua. Wathma karamatullah ya di sanalah ya, kemuliaan daripada Allah subhanahu wa taala meliputi mereka. Wan nazaru ilah wajhih, ya. Kemudian juga di sanalah mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kala ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah akan terlihat di hari kiamat. Allah akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Kena banyaknya keterangan daripada Quran maupun sunnah yang mengingkari Allah dilihat di hari kiamat adalah ahlu khalam. Seperti mu'tazilah apalagi jahmiyah Ya. Semua ahli kalam mengingkari Allah dilihat di hari kiamat. Semua. Sampai Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Karena mereka berpandangan jika Allah berarti dapat dilihat, Dia ada dalam satu sisi. Jika Dia ada satu sisi berarti Dia adalah makhluk karena Dia bertempat dan seterusnya. Maka kita mengatakan bahwasanya inilah i'tiqad ahli sunnah yang jelas kita melihat Allah jalla wa ala Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhiratun wajah-wajah pada hari itu bercahaya terang benerang sukacita ila rabbihana nadhiratun dalam Al-Qur'anul Al Karim tadkala wajah-wajah ini melihat kepada Tuhannya kata kata nadhara ila dalam bahasa Arab melihat dengan mata tak lain tak bukan nadhara ila pasti dengan mata ya Adapun ra'a ah, bisa bermakna memandang dengan mata, bisa bermakna berfikiran, berpendapat. Tapi nadhara jika digunakan padanya ilah, pasti maknanya melihat dengan mata. Ini ahlu ahlussunnah, Rasulullah yang mengatakan dalam keterangan yang sebelumnya banyak sekali innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian pasti melihat Tuhan kalian iyanan dengan mata kepala kalian. Ya, la tuzamu fi ru'yatihi tak perlu berdasarkan melihat Allah Jalla Walahe. Wa Tidak ada kenikmatan lebih daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Robul alamin, Tuhan yang kita sembah, yang sekarang kita tak bisa melihatnya, karena tak, tak mampu kita melihatnya di dunia ini, karena lemahnya diri kita. Jangankan kita Musa Alaihissalam tak mampu melihat Allah, bahkan gunung ketika Allah singkap sedikit hijabnya pun tak mampu, gunung pun hancur lebur. Nanti di hari kiamat. Ya. Wahua. Ya. Mewidullah anjazahulahum. Itulah yang janji Allah tepati bagi mereka. Rasanya Allah berjanji. Kalau kita akan melihatnya. Kata Allah SWT. Liladzina ahsanu alhusna. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagi mereka al-husna. Al-husna adalah surga yang penuh dengan kenikmatan wa ziyadah lilladziina ahsanu alhusna wa ziyadah dan tambahan kenikmatan ya Ada pun ziyadah disebutkan nabi maknanya adalah tambahan kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu taala itu lebih dahsyat daripada surga ya kemudian fa ya'dhanu Allahulahum lahum fis sama'i wal akli was syurbi Maka Allah izinkan mereka mendengar segala macam suara-suara yang merdu Diizinkan Allah mereka untuk makan, minum Segala macam suara yang merdu dari berbagai macam Yang Allah ciptakan di surga Apakah suara berdiri dari surga Ataukah suara ya, yang terindah yang pernah ada di surga Yang tak pernah kita ketahui Kita terkadang di dunia ini mendengar suara bambu-bambu Yang masuk ke dalamnya ya, angin semilir, sepoi-sepoi masuk ke bambu-bambu, bambu-bambu mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang kita terlena. Subhanallah. Kadang kita terdiam dengar suara ombak di pantai. Subhanallah, datang silih berganti, kemudian memecah tepian pantai, mengenai batu-batu karang. Kita pun terlena dengannya. Ini di dunia. Apalagi dengar suara biduanita. Ya, terlena. Ya. Di surga Allah akan berikan suara yang lebih indah Daripada apa yang kita dengar Karena kata Rasulullah ketika menyebati surga Mala'ainun ra'at Tak pernah terlihat oleh keindahan mata Wala'udhunun samiat Tak pernah terdengar oleh ya, Teringah Wala khatara ala kalbi basyar Tak pernah terlintas dalam hati manusia Keindahannya Kalau mau tahu kapan? Nanti kalau masuk surga Kalau masuk Berharaplah kita masuk beramalah kita dengan apa Allah perintahkan dekatkan diri kepada Allah jauhi maksiat kemudian mereka diberikan makanan, mereka diberikan minuman subhanallah, makanan di surga tak pernah habis ya. minuman di surga tak pernah habis kalau kita di dunia ini kadang-kadang ada minuman yang kita sangat cintai apakah justru tentu kita order ke restoran, kata restoran Pak yang ini habis Apa nikmatnya kenikmat yang ada habisnya Yang ini Allah, yang ini pak Sudah busuk buahnya <gir> Di surga tak akan pernah habis Ya Tak pernah berhenti Apapun yang kita minta enggak ada istilahnya habis surga Di dunia ini ada Semuanya ada habis Kadang-kadang harus inden dulu <gir> Surga tak ada Subhanallah wasyurbi, makanan, minuman dan semua makan di surga pun demikian, tak pernah putus-putus ya, tak pernah basi, dan seterusnya wiksawna hulalal karamah mereka pun dipakaikan oleh Allah SWT, pakaian, kemuliaan Thumayunadi munadin kemudian diserulah oleh, yakni penyiru ya awliya Allah wahi wali wali Allah hal baqiyamimma wa'adakum rabbukum syai'un, apakah masih ada yang bersisa yang janjikan Tuhan kalian belum ditunaikannya sekarang. Fayaquluna lah mereka berkata tidak semuanya telah terpenuhi. Waktu anjazana mawadana wa sungguh Tuhan kami telah menepati semua yang dijanjikan kepada kami. Apa yang dijanjikan pasti benar. Inna waddallahi hakun sungguhnya janji Allah benar. Dia janjikan ada surga dari susu nanti kita akan lihat insyaAllah Taala. Dia janjikan surga daripada madu. Yang di sini kadang-kadang payah kita minum madu. Kenapa? Madunya habis, kadang-kadang madunya palsu. Subhanallah. Ini bukan lagi hanya sekedar minum, mandi dengan madu. Subhanallah, di sungai-sungai di surga, ya. Nahrun min 'asalin mัศaffā. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sungai daripada madu yang jernih. Subhanallah. Jangan pikirkan berat Ustaz, lengket-lengket tubuh kita itu madu dunia ini. <laughs> gimana berenang di madu-madu Terbuka mata, masuk madu Habis, itu bayangan hantum Itu madu dunia ya? Lain dengan madu akhirat Madu dunia kadang-kadang Bertengkar, madu akhirat tidak aman Dijamin aman Santailah, yang tak dapat madu dunia Nanti di akhirat Amin Kuat sekali aminnya Uma bagi sesuatu ilang nazarai lawajhi tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu janji Allah Allah akan perlihatkan wajahnya kepada kami. Ya, Karena itu Rasulullah mengatakan kita tak melihat Allah secara utuh kerana Allah tak akan dapat kita liputi yang Allah beritahukan kepada kita Dia akan tampakkan kepada kita wajahnya tabarokat ala. Adapun melihat Allah secara utuh mustahil kerana Allah mengatakan la tu dari kuhul jadi akan dapat pandangan meliputi Allah Subhanahu SWT. Dia Tuhan yang maha besar, Rabbul Alamin. Subhanallah. Kita melihat bulan, nampak sepenuhnya, tapi tak dapat kita liputi. Apa bagian di belakang sana, apa daripada bulan, kita tak tahu. Kemudian apa yang ada badannya, kita juga tak tahu. Hanya sekadar melihat. Bulan saja tak dapat kita liputi. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Kemudian, Fayatjalla lahumu Rabbi fi hujubin maka Allah tampakkan mereka dengan hijab, ya Allah singkap bagi mereka. Fayakulu yajibrilu irfa hijabil ibadi, wahjibil angkat lah hijabku ini kepada hamba-hambaku. Kau yang dorulohji agar mereka melihat kepada wajahku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu hijabnya cahaya. Berkata Rasulullah S.A.S kepada ibunda kita Aisyah ketika ibunda kita bertanya. Waktu Rasulullah naik mirat ke langit, berkata ibunda kita haraaitarabakah ya Rasulullah? Apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Berkata Rasulullah nurun diliputi cahaya. Anaharahu bagaimana aku dapat melihatnya? Kata Nabi saw Hijabuhu nurun, hijab Allah adalah cahaya. Ya, Lalu kashafahu sekiranya dia singkap cahaya tersebut, lehtaraka ia ya, maka akan terbakarlah. Ia ya, segala macam penglihatan makhluk yang mendengar kepadanya di dunia ini dalam alam dunia tak mampu. ya la aharqushubuhat wajhi mantah ilaihil basaroh akan Allah bakar terbakarlah semua yang melihat kepada Allah swt tak mampu. jangankan Allah matahari saja kita tak mampu melihatnya di siang hari yang terik orang bolong atau yani ketika siang bolong terik matahari tak mampu kita melihat matahari. Curi pagi kacamata tebal itu pun akan melahkan. Ya. Bagaimana dengan Allahu Rabbul Alamin? Qala fa yirfa'u al-hijab al-awwal. Fa yirfa'u al-hijab al-awwal, maka jibril mengangkat yakni hijab, penutup yang pertama, fa ila nurin min nurir rabbi. Maka mereka melihat cahaya daripada cahaya Allah. Faakhiruna lalu tajudan seketika mereka pun sujud tersungkur. Faunadihi meraibu. Kemudian Allah menyuruh mereka, Ya ibadi, irfa'ur ushakum. Allah berkata, Wahamahamaku angkat sekarang kepala kalian. Fa inna leesat bidari amal. Kalian telah berada di surga. Di surga ini tak ada tempat kalian untuk berpayah-payah lagi. Bukan negeri amal. Di mana negeri amal? Ini di dunia ini. Inilah darul amal. Di sini kita beramal ibadah, berletih letih dalam berakam cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berinfak, kita bersedekah, kita berpuasa, kita berjiat, kita solat. Kadang kadang datang rasa malas, mau bangun subuh sulit. Inilah tempat di dunia ini beribadah. Yang luput beribadah di dunia ini, maka menyesal dia di -hadi hari kiamat. Ada pun ahli surga, setelah mereka masuk surga tak ada lagi amal ibadah. Tak ada lagi puasa di surga nanti. Tak ada di surga orang mulutnya bau bau gara-gara puasa. Tidak ada lagi namanya amal di surga. Tidak ada. Tak ada sholat, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada puasa, tak ada ibadah pun juga. Karena di surga bukan tempat kita dibebani dengan beban syariat. Sebagai ujian di dunia ini tempatnya. Maka yang di dunia ini tak mampu menghadapi ujian-ujian berupa perintah-perintah Allah SWT, larangan Allah SWT, maka sekasihan kelak nasibnya di akhirat. Subhanallah. Letihlah mereka di akhirat, dibakar di azab. Berkata Allah, Fa inna leeshar bidar amal. Surga ini bukan tempatkan beramal. Inna ma'hi daru thawabin. Inilah tempat, ya kalian mendapatkan segala macam ganjaran atas apa yang kalian lakukan fayarfa'ul hijabatsani ya'na kedua fayandzuruna amron huwa ajal mereka melihat yang lebih dahsyat daripada yang pertama dibuka fayakhiruna lillah maka mereka pun tersungkur sujud kepada Allah hamidin sajidin mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sujud fayunadihimur maka Allah menyeru mereka irfa'u ru'usakum angkat kepala kalian innaha laysat bidari amal ini bukan lagi tempatnya untuk beramal innama hiya darusawab inilah tempat ganjaran pahala maka bersabarlah kita di dunia ini dengan segala macam perintah dengan segala macam larangan di dunia ini saja kita beramal tak lama ya paling kuat 70 tahun selesai kita ini mungkin tak sampai pun 70 Ya mungkin 50, 60. Tidak tahu. Jangan-jangan besok ada yang selesai di antara kita. Punah dia. Tak lama saja beramal. Tak sampai beribu-ribu tahun. Dan semua amal pun Allah mudahkan. Solat tak ada yang sampai ketika orang solat sampai 5 jam. Tak ada. 10 menit, 15 menit solat. Puasa bukan sepanjang tahun. Sebulan dalam setahun. Bukan sepanjang siang dan malam. Hanya sepanjang siang belaka. Haji tidak sepanjang tahun Tapi sekali dalam seumur hidup Mana yang sulit? Tak ada Subhanallah Ya Apabila kita malas-malas beramal Katakan Allah Tak lama yang kau jiwa jiwaku ini Nyawa tak lama Bentar lagi kau yang kau Kapan lagi kau beramal Sekarang Nanti kau masuk ke dalam kuburmu Tak ada kesempatan lagi beramal Semua orang ketika masuk dalam liang kubur Semua menyesal Orang mu'min menyesal Orang kafir menyesal Orang khuasi menyesal. Orang mu'min menyesal. Kalau Allah dahulu, aku tambah, ya Allah. Aku mampu solat duha. Kenapa tak solat? Aku mampu satu rakaat witir. Kenapa tak witir? Menyesal atas apapun yang mereka tinggalkan. Tak bisa lagi. Karena Nabi mengatakan, adam Kalau anak Adam meninggal, terputuslah semua amalannya. Tak bisa lagi solat di kuburan. Sudah masuk ke dalam yang kubur, dalam alam barzak. Barulah kita menyesal. Ya Allah, kalau Allah aku dihidupkan sekali saja. Ya berikan aku kesempatan sedikit saya aku mau sujud kembali menambah ya tinggi derajatku dalam alam barzakh ahli surga menyesal ahli neraka menyesal orang-orang so, buat -orang menyesal, orang-orang kafir menyesal sekarang inilah tempat kita mau beramal kalau mau subhanallah fayruf al hijab al thalith makatib al munankah hijab munankah hijab yang ketiga apabila demikian mereka menunduk kepada wajah Rabb alamin ketika itulah mereka melihat kepada wajah Allah Rabbul alamin Allahu akbar fa yaquluna hina yandhuruna ilayhi mereka pun berkata ketika, melihat, ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala subhanaka ya Tuhanmu suci engkau ya sumber segala macam keindahan Allah jalaluhu kadang-kadang kita lihat ada orang yang makhluk Allah ciptaan Allah begitu indah Subhanallah, terpana kita melihatnya. Ya Allah, eloknya laki-laki ini, parasnya kadang-kadang lewat juga perempuan. Indah ya Allah. Terpana kita. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makhluk Allah itu sudah betapa indahnya, sempurnanya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Tak dapat dibandingkan. Subhanallah. Maka mereka berkata Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika Waih Tuhan masuki, Kami tak pernah sembunna menyembahmu Waih Tuhan Fayakulu, Maka Allah pun berfirman karamati Ya amkantukum minan nazar ila wajhi Kerana kemuliaanku Ku berikan kalian kesempatan Dapat melihat kepada wajahku Wa adkhaltukum dari Ku masukkan kalian dalam rumahku ini Maksudnya surga Allah SWT Faya adhanul jannati an Tukar maka Allah izinkan kepada surga wahyu Allah izinkan kepada surga wahyu surga berbicaralah fataku maka surga pun berbicara tuwa alhum alangkah beruntungnya mereka yang masuk dalam dalam ku ini whus nu maab sebaik-baik tempat kembali wahwa kaulhu juhun yom idinna alziratun ilah Robiha nazar itu Allah sebutkan dalam firmannya wajah-wajah pada hari itu nadirah bercahaya ila rabbihan nadirah ketika mereka melihat kepada Tuhannya, ada pun orang-orang kafir wajah mereka hitam legam ya terhakuh haqatarah yang diputi dengan kehinaan Allah mengatakan yaumatabiyod dujuh, pada hari wajah menjadi putih bersih itulah wajah orang-orang mukmin ahlu sunnah, wataswad dujuh pada hari wajah menjadi hitam legam itulah wajah ahli bijah تلوى وجوه اور اور كفار اور اور فاسق وقال شيخ الاسلام الهروي اخبرنا علي بن بشير قال اخبرنا ابن منده قال اخبرنا خيثمه ابن سليمان قال حدثنا السردي بن يحيى قال حدثنا هناد بن السردي قال حدثنا بكر بن عياش ان ابي السعد البقال عن اكريمه عن ابن عباس رضي الله عنهما شيخ الاسلام الهروي menyebutkan يا dengan sanadnya dia mengatakan dia mengambil riwayatnya daripada Ali bin Bishr Ali bin Bishr daripada Ibnu Mandah Ibnu Mandah daripada ya Khaytsamah bin Sulaiman selanjutnya Khaythamah bin Sulaiman dari Asradi bin Yahya berikutnya dari Hannad bin Sarri dari Abu Bakar bin Iyash dari Abu Sa'id Al-Baqal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ujungnya Ibnu Abbas di bawahnya Ikrimah Ikrimah tabi'in Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhoi ibnu Abbas dan Aihanya Abbas bin Abdul Mutalib. An Nal Yahuda, atau Nabi SAW. Wa Banyak orang-orang Yahudi melihat, eh, mendatangi Nabi yang mulia SAW. Fa Saa'aluhu An Khalq Samawati Wal Ardi. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang penciptaan langit dan bumi. Fadzakar hadisan taulilan. Maka Nabi pun menyebutkan, ya hadis yang begitu panjang. Kalu, thumma mana ya Muhammad? Kemudian mereka bertanya, apa lagi yang terjadi setelah itu Muhammad? Kata, thumma setawa al arsh. Kemudian Allah pun bersemayam di atas aras, subhanallah. Ya, kalu asabta ya Muhammad, lau atsmanta, ya, alangkah bagusnya wahai Muhammad jika kau sempurnakan kisahmu tadi. Thumma setarohah, bukankah setelah itu dia istirahat? Fagoh tiba, Allah maka Rasulullah marah ketika dikatakan Allah beristirahat, karena Allah tak pernah beristirahat. Karena dalam kitab mereka, ya dalam kitab orang-orang Yahudi dan Nasarah, setelah Allah menciptakan bumi dan langit selama enam masa Allah pun istirahat. Beristirahatlah ketika itu Allah di hari ahad kata orang-orang Nasarah. Karena itu orang, -orang Nasarah pun istirahat dari pekerjaan. Yahudi mengatakan istirahat di hari Sabtu karena itu mereka pun istirahat daripada pekerjaan mereka Padahal Allah tak pernah istirahat Istirahat dari sifat makhluk Menunjukkan kelemahannya Tak bisa dia bekerja 24 jam Mati dia Allah SWT ta tak pernah istirahat Kalau hendak kata Allah istirahat sejenak saja Hancur alam semesta ini Tak berdetak jantung kita Bertabrakan bintang-bintang Matahari tak terbit Subhanallah Kenapa tak terbit? Allah istirahat. Tak pernah Allah istirahat. Dalam kitab mereka sampai sekarang itu kita bisa dibaca. Dalam kitab mereka ada. Dalam perjanjian lama mereka ada. Ya, istirahat. Tuhan kita tidak perlu istirahat. Subhanallah. Maka fa'an zalallah Allah pun menurunkan ayat. Walaqad khalaqnas samawati wal arda. Kami sungguh telah ciptakan langit bumi wa ma bainahuma fi sittati dalam 6 masa dan apapun terdapat antara keduanya semua kami ciptakan dalam 6 masa langit bumi dan yang terdapat antara keduanya banyaknya tah miliaran galaksi kita enggak tahu mungkin triliunan bilyunan kita enggak tahu galaksi begitu banyak semuanya antara langit dan bumi enggak tahu kita berapa jumlahnya ya bumi ini debu saja tak ada apa-apanya dibandingkan bintang-bintang lain paling lainnya Wama masanaminu Rob kata Allah kami tak pernah sekalipun ditimpa keletihan Allah tak pernah letih tak pernah mengantuk lah tak aku tu sini tak pernah mengantuk tak pernah pula Allah subhanahu taala tu tidur belah Robbul Alamin ya Tuhan, Tuhan disembah, ada pun Tuhan tuan disembah dengan Allah yang bernyawa wali-wali yang disembah mengantuk dan tidur bahkan mati, wafat ya Allah tak pernah mati, tak pernah mengantuk tak pernah wafat 6 ya kalau Ustaz Faslun Fima hufidha an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wal a'immati al-arbi'ah wa ghairihim min dhalik qawlu Abi Bakrin as Siddiq <coughs> radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin ibn Abi Syaibah حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس ان كان ان كان محمد الهكم الذي تعبدون فان ان قد مات وان كان الهكم الله الذي في السماء فان ان لم يموت summa tala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul hatta khatamal fasal kita pindah kepada fasal berikutnya fi ma an ashabi rasulillah penjelasan keterangan dari sahabat-sahabat rasulillah wa dan para tabi'in wal al-arba'ah dan empat yang imam dan imam yang keempat afwan imam yang keempat abu hanifah imam malik ibn anas Amshafi, Rhamzullah Muhammad bin Tarsil Imam Ahmad Muhammal, Rhamzullah. Semuanya mereka. Wargi ibn Al Nainya mengatakan bahasanya Allah S.W.T di atas aras, di atas makhluknya. Min dikah di antaranya. Mulai satu persatu seperti Alimu Kayaib, Abu Lu Abi Bakar Siddiq. Inilah perkataan Abu Bakar Siddiq yang menunjukkan Allah di atas. Siapa yang mengatakan Abu Bakar Siddiq? Ya? قال ابو بكر الصديق قال أبو بكر, ابن شيبة, ابن ابو بكر بن ابي شيبه berkata ibnu abu bakr bin abi shaybah dai ibn mubarak sanadna muhammad bin fudail anna bihi an nafi an ibnu umar ya dari muhammad bin fudail dari fudail ayahnya dari nafi dari ibnu umar qala berkata ibnu umar lama qubid rasulullah tatkala rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam qala abu bakr radhiyallahu anhu ketika orang semut dalam kondisi kebingungan mereka sibuk menjengarkan perkataan Umar Kata Umar anna. ya, Aidi wa arjul Rijalan akan kupotong potong tangan-tangan dan kaki-kaki Orang-orang Yang mengatakan Muhammad telah mati Tidak demi Allah Muhammad tak pernah mati Dia sedang kembali kepada Tuhan Dan akan kembali kepada kita Sebagaimana Musa kembali kepada Tuhannya Dan kembali kepada Bani Israel Akan kupotong tangan-tangan mereka Lidah-lidah mereka mengatakan Muhammad mati Kata siapa Umar bin Khattab. Sahabat semuanya tak tahu apa yang mau dikatakan. Masuklah Abu Bakar Siddiq. Dilihat Nabi terbujur dia singkap selimut yang menutupi Nabi SAW Dia yakin dan pasti Nabi telah wafat, Dia cium Nabi dan dia berkata, "Wallahi ya, berkata Abu Bakar Siddiq, "Taba hayyan Rasulullah. Alangkah harumnya engkau ketika engkau hidup dan ketika engkau mati." Dan sungguh kematian yang kau rasakan ini adalah merupakan kematian ya, yang tak akan pernah dua kali berulang kepadamu setelah itu dia keluar dia kepada Umar hai Umar, dia mau Umar duduklah hai Umar, Umar tak peduli sisi sebut dia tetap akan potong tangan-tangan orang-orang bilang Muhammad mati, itu orang munafik kata Bakar, hai Umar diam, tak mau diam dia maka ketika itu Bakar berkata, inilah perkataannya Ketika Abu berkata, semua orang pun terdiam. Tak ada yang pandang Umar. Umar tak dipandang orang. Akhirnya dia pun diam. Dia pun duduk. Ya? Inilah perkataan Abu Bakar sedik. Aiyuhanas wahai manusia. Inka Muhammadun ilahakum Allah ditaabudun. Kalau kalian menganggap Muhammad itu Tuhan kalian yang kalian sembah, fa inna ilahakum kotmat. Sungguh dia Tuhan kalian yang kalian sembah tadi Muhammad ni sekarang telah mati. Kalau kan anggap dia Tuhan kalian yang akan sembah, ini sekarang dia telah mati. Ya. Wa in kana ilahakum Allah wa in kana ilahukum Allah allazi fis sama. Tapi jikalah sekiranya kalian menganggap Tuhan kalian Allah, Tuhan yang di langit, kata siapa? Tuhan yang di mana? Di langit. Ya, lam yamut fa inna ilahakum lam yamut. Sungguh Tuhan kalian di langit tak pernah mati. Ya. Dalam beberapa riwayat lainnya dikatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan ha'qad kad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, saksikan ini Muhammad telah mati. "Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, Dialah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Ya kemudian Abu Bakar pun membacakan ayat yang seluruh sahabat lupa ayat ini, ada dalam Quran bahkan Umar pun kaget ini ada dalam Quran kata Umar, ku dengar ayat ini yakinlah ku Nabi mati Nabi meninggal, wafat hampir-hampir kaki ku tak tahan lagi menahan bobot tubuhku yang berat subhanallah, karena begitu dahsyatnya ayat tersebut yang ku dengar kan? apa bunyinya? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ bukanlah Muhammad kecuali seorang Rasul yang, tenah, yang telah pernah berlalu sebelumnya para Rasul-Rasul أَفَإِمَّا -rasul. تَعُقُتِ لَنْقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ apabila dia mati apabila dia terbunuh apakah kalian akan kembali Murtad meningkatkan agama kalian ala Barang siapa yang akan balik murtad Tak akan mungkin Dia dapat membahayakan Allah sedikit jua pun Ketika ini dibaca Yakinlah semua sahabat Memang Rasulullah itu adalah Rasul Yang sebelumnya juga ada Rasul-Rasul Dan semua Rasul sebelumnya mereka binasa Ada yang terbunuh sebagaimana Yahya, Zakaria Dan ada yang wafat Bahkan semuanya wafat Berarti Muhammad juga akan wafat Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul Yang telah dahului sebelumnya Rasul-Rasul Apabila dia mati Apabila dia terbunuh Apakah dia akan kembali murtad? Subhanallah Ketika itu sadarlah mereka semua Rasulullah SAW telah wafat nah, Kita cukup sampai di sini Ya, Masih panjang ini 621 halaman ini kitab. Kita baru baca 163 lembar. Itu pun bukan dari awal. Tak sempurna. Tak apalah, sabar-sabar saja -sabar lah. Yang mati duluan, semoga jumpa Allah SWT. Allah rida kepadanya. Yang penting kita niat untuk terus menamatkan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.